ne mari se radi. Ja čestili. Samo da se. da je haps. Ne da je. Neta šansa. Sa set ne radi. Stalo tri puta. Dobro. Dobro. Probaj. Belo radio, lo na drugi. Prob. Ona je drugi. <coughs> onaj drugi rad, onaj tamo vidiš. Se biti potrebno, ajde. Se na, organska, stavljaš. E, sandvica mora ostalo će lako. Ni drugi, onaj. Će mi glasno. Vrate vam сам spustišnje. Pravi, i halfa će da počne. Dvoka bude spremni i shaytanir rajim Bismillahir-rahmanir-rahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.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 inna ilajna ijabahum thumma inna alajna hisabahum u ime Allaha vsemilosnog samilosnog pa zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene i nebo kako je uzdignuto i planine kako su postavljene i zemlju kako je prostrata ti poučavaj tvoje da poučavaš Ti vlasti nad, nad njima nemaš, a onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom mučiti. Nama će se oni zaista vratiti i pred nama će doista račun polagati. Istinu je reka uzvišeni Allah. Auzubillahimine shaitanirrađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati, wa temu taslimi ala sejidina wa nebinina Muhammed, الصادق الوعد il وعلى l-amin, wa ala alihi wa sahbihi jajma'in. Allahumma alimna ma yanfauna wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman ya alim. Allahumma arina alhaqa haqa marzukna tiba'ah wa arina alba'tila batila marzukna jtinabeh wa adkhilna bi rahmetke fi ibadika salihin. Hvala izahvala pripadaju Njega slavimu, njemu se zahvalyjemu prije svaga na blagodati uputeh. Nekad su najljepši salavat i selam posljednjem poslaniku Muhammedu s.a.v. koji nas je podučio kako da najljepšim stilom življenja budemo sretni na ovome svijetu i spašeni na budućem svijetu. Nekad se salavat i selam njegovima sahabima, njegove častnoj porodici, našim uzvrtim šehidima i svim onim koji su od adima selama do sudnjega dana u svome srcu nosili svjetlo vjerovanje riječi La ilaha illa Allah. Draga braćo i cijenjene sestre, mi se nastavljamo kupljati pod okriljem hadisa poslanika s.a.a.s.a.s.a. I evo ovako kad insan malo razmisli šta smo se zajedno prošli u jednom, da kažem, izvjesnom smislu, jer neki su se uključivali kasnije, neki ranije, neki su otišli, neki su došli, i tako dalje. Ali ove godine koje već prolazi suhanala, kad se za sebe okrine već To je nekoliko godina, ako pet godina zajedno, druženja sa hadisom Rasulullah, salallahu alaihi salami. Inače, to me navjelo na razmišljanje jedno koje, koje treba da bude prisutno u životu vjernika. I ta prolaznost od vremena treba da bude nešto čemu vjernik svakodnevno u svome životu treba da, da daje važnost. I neki dan sam bio sa jednim starijim mamom i odmah se na insanu primijetni pitao se jednog velikana, kaže, ko su, kaže, evlije, ko su oni koji su Allahovi štićenici. To pokušavajte u svome životu da i prepoznajete i molta ta Laha da daje da bi vi budete od oni koji te osobine nosi. Kaže ovaj velikan, kaže, Allahovi štićenici, evlije su oni koji kada ih vidiš posjetite na gospodara. I razgovaram sa dvojicom ljudi I ovaj jedan je stari insan i žali se ovako kako život prolazi kako vreme prolazi. Vidite već, pet godina druženja sa hadisima. vrijeme stvarno prolazi i to insan koji o tome ne razmišlja, to mu, to mu rijetko neopadne. Kaže, eto tako, starost malo se teže podnosi, malo ide više problema sa zdravljem i tako dalje. A pitamo ga drugoga jednog čestitog mama, A baš ovo Allah najbolje znal, ali se na čehri vidi ova svijestog gospodaru. Jer je reko, kako ti je Fendija de veraš sa ovim. kaže moj Alhamdulillah, dobro je, kaže Dunjaluk. Kaži, Kašta kažeš sa ovim, za ove ljude koji govore godine se spustile čovjeku na vrati, na leđa. Kako sa njima da de kaže. Slušaj, kaže, u životu ti se zavisi od pristupa. Može da se žališ, može da ti bude teško, možeš da plaće zato što si stari, a možeš dobrne stvari i da kažeš, ako oboda uz Allah'u, dozvol uz Allah'u i milost, kaže, svaki sam dan bliže černet. Tu je rezon onoga ko zna koja je njegova zadaća na ovome svijetu. A to može samo da, da kaže onaj ko je spoznao zašto je ovde. Onaj ko zna da mu nije cilj njegovog života da bude tu i da prođi, već da bude i da ostavi neki trag za, za sebe na budućem svijetu i za ljudi oko sebe na ovome svijetu. Izbog toga ta prolaznost vremena koja mi prva nam pa nekada govorimo o Halki Hadisa, neka bude od najvažnijih poruka nakon što naučimo da da je poslanik s.a.v. naš uzor, naš vođa, naš... Naš imam, da je onaj od toga učimo kako da se ponašamo prije svega, kako da ovaj Dunjaluk živimo, neka bude ta svijest za koliko god bude lepo čovjek na Dunjaluku, koliko god da bude teško na Dunjaluku, sa Dunjaluka valja otiće. I zbog toga i večera smo se okupili ovdje sa ciljem da pojačamo tu svoju svijest o gospodaru, da pojačamo tu svoju svijest o svojoj obavezno novom svijetu i prije nego što pročitam hadis, da se podsjetimo na važnost odavanja, priznanja ljudima koji su, koji su nešto korisno uradili I zbog toga mi se sjetimo dobom Fatihom i mama Buhari je čih hadisku bihrku čitam i dalila je al Draga braće zamolju a samo završili smo sa namazom molim vas prijdite maksimalno jedni drugima još braće stoji na vratima kako bi svi mogli da ako ništa da sjednu koliko toliko. Što je kritično. Mi smo i dalje u poglavlju o knjizi koja govori o tejemom, u poglavlju koji govori o tome da je tejemom se vrši tako što se potaru lice lice i ruke do iza lakata i prošli put je hafiz Kenan čitao ovaj hadis, evo zanimljivo danas nastavljamo i rekao je da ovaj hadis ima 56 rivajita samo u ovo, ovom ovom poglavlju ovdje. I danas nam je obavezano naravno da sve čitamo, idemo redom al porke su neki iz tog hadisa, znači hadisami posadržaj već poznat. A nećemo se vraćati na ove suštinske neke stvari, već da da da vidimo razlog, zašto je to? Amar ibn Asir kojeg smo spominjali na prošloj pretprosloj halki, zašto je to, to sad, on toliko ljudi tolikom broju ljudi prenio to. Čitamo hadis 341 hadis gdje stoji hadetena Muhammed ibn Kathir akhberena šu'be an il-Hakem, an dherrin, an ibn Abdir Rahman, ibn Ebza, an Abdir Rahman, ibn Ebza, kale Amar ili umr, teme aktu, fa eteitu Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, fa kale, jak fike al vajhe wal kafein. Hadis vam poznava radi bereketa uvega sene mi ćemo ga pročitati i prevesti. nam je Muhammed ibn Kathir, da mu je saopčio šu'be prenosiči od hakema, On od Zerra, ovaj od Ibn Abdurrahmana, Ibn Ebza, a on od Abdurrahmana koji je kazao. Amar, znači Amar Ibn Asir Omeru rekao, valjao sam se po zemlji, a potom otišao poslaniku s.a.v. i on mi tada reče, dovoljno ti je bilo samo potrati lice i ruke. I ovdje hadis završao. Znači već treći put da čitamo ovaj hadis, ali Amar ga prenosi drugim, drugim ashabima, prenosi ga drugim ljudima. znači. Prva stvar koju hoću da kažem iz ovoga hadisa koju vidimo ovdje, u nekom logičkom smislu, vi znate kada su i mame Buhanifa tužli da ovodi analogiju, previše, da previše razum koristi u svome, svome doživljaju, objašnjavanju, vjere, i znate kako im je odgovorio, objasnijuši da, kroz ona pitanju, koliko neko ne zna, to pronađe. Neću sada da ponavljam tu, ali to mora da znate. I naravno pokazao je kroz te primere da čovjek ne može, čovjek ne može da da, da prednost razumu odnosno ono što Allah objavio, a jasno, jasno je. Naravno da je Kur'an da se razmišlja i naravno da je vjera tu sa ciljem da čovjek koristi svoj razum. Al evo po nekoj logici stvari kak gledamo. Ovo što je Amaru radio bilo je razumno, je tako? Bilo je logično. Jer nije znao propista tamo. I pošto je smatru kada je čovjek džunuk, kada se kupa, čitao tijelo propis gusula, tako je pored da iza perje svoju nosi, svoja usta, jeste da čitao tijelo, perje da nigdje suho ne ostani. I on je sada primijenio logiku i rekao pošto je tako za gusul i da im ja da uradim tako za za temu. I onda se on čitav i valjao, valjao u zemlju. I dolazim u poslani kaleji salatu usalam, kaže, dovoljno je bilo, dovoljno je bilo da samo da ruke lice svoje potariš. O čemu nam govori sad ovaj hadis, ova ova predaje ovdje? U šarijatu postoji nešto što se zove opravdanje zašto čovjek nešto ne radi. I vi ste sigurno u svom životu se streli se nekim stvarima koje niste radili, ali kada ste saznali za to, počeo ste to da radite. Ili ste se lomili da da radite, da ne radite. To se kaže, El uzru bil džehl. Znači, Ode je Amar imao opravdanje zašto, za zato što je uradio, nije ga kritikao poslanika, jer nije znao to. Kad ne znaš pravlo je neko. Ja znam čovjeka koji je 20 godina pio alkohol i govorio mi to i nije, nije bio svjestan. Kaže, ja nikada nisam znao da je to zabranio. Nisam znao da je to čin koji Allah, moga gospodara, čini srediti. Ali kad je čin sam saznao, kaže, ja sam to odmah ostavio. Znači, opravdanje sa neznanjima. Mi danas imamo problem što izlažu nam se činjenice, informacije nam se nude i onda dođemo u situaciju da kažem a ne da puno pričaš jer publiku budeš mi pričao da će morat potome da radimo. Ono. Neka nemoj ti meni da govoriš, ono bolje da ja ne znam ništa. To je nažalost pokazatelj da ljudi nisu spremni da mijenjaju svoje stanje, da ljudi nemaju velike ambicije. E nemoj ti da budeš od takvih. Kad saznaš nešto, vidiš da treba promijeniti, nije možda lako odmah, al pokušaj da budeš od onih koji žele da mijenjaju stanje, neka te zanima istina. I ovde prva stvar vezana za hadis jeste balans koja poslanik alejhi selam podučava podučava ashabe znači na prvi pogled gledajući čovjek pomislio je treba da se kao što je za gusul uvalja čitao svoje tijelo Muhammed alejhi selam kaže ne dovoljno ti je da potareš lice i ruke zašto treba al gospodar tvoje tijelo treba al gospodar tvoj gusul treba al mu tvoj abdest treba al mu tvoj namaz treba al išta gospodaro djela koja ti činiš inallaha lahu al ganiyyul hamid allah je zaista onaj koji je neovisan i hvaljen dustan Gospodar svi svijetu, a njemu ništa od nas ne treba. Gospodar, nijedno naše djelo Allah ne treba. Sve što uradiš, tebi treba. Al šta je smisao da je Gusula, Temuma, Jabdesta i svega drugoga, i svakog dobrog djela? Smisao jeste da pokažeš gospodaru da je tebi stalo. Moraš da daš do znanja sam sebi, da kažeš gospodar, meni je stalo do toga. I vi znate onu priču malom mravu kada je krenuo da gasio onaj požar koji se desio za vrijeme, sulejman alaih I sad da on uzo koliko je mogao na sebe da zahvati one, one vode, to je jedna manje od kaf. I govore njemu oni oko njega, kaže kuda si ti krenuo? Kaže idem da gasim požar. Kaže Sulejman al-Lisani koji mogu da priča sa, sa životinjama, kaže pa kaže šta ćeš ti da doprineseš atins? To nije ni kap vode, ništa nećeš do, pomoć da prinijeti, kaže. Možda kaže neću pomoći. Možda nećeš ništa da kaže. Ali ja s ovim hoću da gospodar vidi na čiju sam ja stranu. Smisao tejemuma Iz svakog drugog propisa, draga vraću i sestre, ogleda se u da ti pokažeš, gospodar, meni je stalo. Ti može, može doći, evo, imam ili bilo kod drugi uvode, može da, da dođe i da kaže, ja imam abdest, ja mogu klanjati. Al ko zato zna da imaš abdest? Samo ti, gospodar. Ko zato zna da ti si uzotejemom, recimo, a možda si džunu bio i nisi imao vodi? Uvijek si u stanju da manipulušeš sa ljudima. Uvijek si u da prevariš samoga sebe, da prevariš ljude oko sebe. Al koga ne možeš može I smis ovih propisa ogleda se u tome da se insan odgoji da šta god u životu radi, bude svjestan da Allah zna stvarno stanje i njegovo i da zna stvarno stanje ljudi oko tebe. I toga ne možete da pomislite da jedno dijelo koje u životu činite da je to nešto posebno veliko. U smislu da sada ti to uradio. To ono što je blisa nagledo da pogriši. Jer da smatru da ja sam taj koji s tebi sve zučinio. I to ga u propast odvelo. Svako dobro dijelo koje u životu radiš budi svjestan Allah te počasti sa. To je svijest koja vjernika prate. Allah te počastuje. Mogu Allah da dade da si ti od onih ljudi koji preziru one koji dobra djela čini. Mogu je gospodar da da. Ali on je tvoje srce uputio. I znate kada su došle na tri jazhaba kod jedne od hanuma poslanika salallahu alaihi ve sellem. I kažu kakva to djela čini poslanika alaihi salallahu alaihi ve sellem. I mi hoćemo na njega da se ugledamo. I kaže, one su kad su objasnile, kad su rekli šta vi znate kako se on ponašao poslanik salallahu alaihi ve sellem. Imate predaja da je postio ponedjeljak četvrtak, da je postio 13. 14. sveti, da je vole, ima običaj da posti. Do hadisma se navodi i kaže Kane je namu evole leili wa yuhya akhirahu. Spavao je prvi dio noći, a ostatak noć prvo namazu. I kažu mu ashabova trojica, došli kažu, kaže su banat ka tu Allahu poslanik. Njemu su grijesi oprošteni. Šta mi treba da radimo? I kažu sad oni, kaže ova jedan gurka, ja se kaže zaklinjem, da od sada više nikad neću spavati, počita čita noć u daklana. Ona drugi kaže, ja kaže nikada neću da mrsim svaki dan ću da postim. Ona trči, kaže, ja kad neću se zanima žena neću žent, ženiti, samo ću se i baditi posvjetiti. I dođe to do poslanika, sallallahu alaihi vselem, i u tom trenutku, kaže on, kaže, ko su kaže, ti ljudi da tako i tako pričaju, kaže, jer, kaže, ja, kaže, i postim, i mrsim, znači, i spavam, i klanjam, i ženim se, kaže, al se od svih vas najviše Allaha bojim, najviše sam ga svjestan i najpredaniji sam mu. A to je, kaže, moj sunnet kaže, ko bježi od Boga suneta, ko ne voli moj sunnet, taj meni ne pripada Odavid Poslanik sallallahu alayhi ve sellem iskoristio riječ etqakum a ja sam najviše Allaha svjestan. Kroz ovaj hadis i kroz ovo sada što sam spomenuo, nas, Poslanik alejhi salatu ve selam uči. I Allah nas kroz Kur'an uvijek podučava i upozorava, nemoj da se fokusiraš na količinu svojih djela. Naravno treba čovjek da obavlja sva djela, ali ono što uradiš ako je minimalo pokušala da bude kvalitetno jer Allah u Kur'anu kaže ellazi khalaqal Allah je ta'al koji je stvorio i život i smrt zašto koji je smisao liyebluvekum ejukum ahsanu amela da bi vas iskušao ispitao ko će od vas da čini bolja djela ko će od vas da čini djela kojima je svijesto gospodaru prisuta? ni Allah reka ovde liyebluvekum ejukum aftheramela ko će od vas ima više djela Nego, ko će od vas da ima djela u kojima je svjestan dragog Allaha? I zbog toga potrute se u svojim životima neka vam bude za cilj ovaj balans o kojem govorimo. Kaže Allah, hvala, ten se na sebe, kemene dunja. Nemoj dunjaluk da zapostaviš. Svoj udjel na dunjaluku. Na dunjaluku živimo sa ciljem da dođemo do ahireta. Al onaj ko pogrešno to razumije, može u jednom momentu da izgubi dunjaluku i ahireta. I zbog toga ovaj balans o kojem se govori ovde, treba da bude od, od poruka najvažnijih koje mi učimo iz ovih propisa, i tayam mu majgusula, abdesta i svega druga što smo do sada spominali. I druga stvar, draga braćovi i sestre, azret amar ibn hasir Ovaj hadis, ovo ovaj je treća predaja ovdje. Ja ću samo pročitati četvrtu i petu predaju kako, kako on prepriča o drugom, drugi, drugoj skupni ljudi kako bismo s ovim hadisom zaokružili jednu priču i daćemo završnu poruku ako voda. Kaže se samo priča on je muslim, a njemu šruave prenoseći od hakema, on od zera. Ovaj od Ibn Abdu a on opet od Abdu Rahmana koji rekao, bio sam prisutan kod omera kada mu Ama rekao i na ovaj gore spomenuti sa hadisa. Znači, ovaj se hadis prenio preko više lanaca, lanaca prenoslaca. I zadnja predaja koja se spominje vezuje za Amara ibn Yasira, kaže priča onem Muhammed ibn Bešar, njemu Gunder, on njemu Šube prenosići od Hakema, on od Abu Zera, ovaj od Ibn Abdulrahmani ibn Nabza, a on od svog oca koji je rekao da je Amar još kazao, potom vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selle udario svojim rukama po zemlji i potirao svoje lice i svoje ruke. Znaci, drugoj predaj se naudi da je poslanik sallallahu alejhi ve selle pokazao znači Amaru i ostalim ashabima kako se uzima, uzimate jemu Šta mislite koji je razlog zašto je Amari ibn Yasir svačio ovo što se njemu desilo kao obavezu da ispriča tolikom broju ljudi? Radi se o tome što je vidio da se radi u šerijatskom propisu i zato što je vidio važnost tog šerijatskog propisa posebno u tom vremenu kada je teško bilo doći do vode, kada je situacija diskivala da se da se temu mora sa, sa, sa vremena na vrijeme uzeti. Danas se vamla mi živimo u mnogim blagodatima. Jamal Džošanu ponovo nas vraća na suru Mulku. Zadnji majitu Kul era etime in Kaže gospodar, recite kaže. Kako insan malo to ne razumije, samo kada se zavrne tamo, ona voda koja dolazi slavni čovjek se sjeti te blagodat koje imamo. I u tom trenutku treba da se da razvija sve isto, gospodara, po blagodat Allah prema tebi. Kaže gospodar, recite vi meni. Kaže, ako vam vaši izvori presuše, ko će vam doći sad, ko vam doći donijeti dati vodu, ako vam Allah to zabrani. I zbog toga Važnost svijesti o, o blagodati vode je natjerala Hazreti Amar i Benjasra da ovo prenosi drugima i da kaže, slušajte, temu nemoj uzma tako i tako. Mene je vjerovijesnik podučio, nemojte više pogrešno da radite. Jasavi su bili takvi. Ovar princi i povode se u Koranu nalazi često. Da, je poslanici su ti koji pominu ljudi. Jodi samo hoću nekoliko savjeta da dam. I znate dobro zajetko je malala Džošanu kaže: "Wa zekir fa inna zikra Ti opomeni jer zaista opomena koristi, koristi vjernicu. To znači, koristi vjernicama. Ne vjernicama ne koristi, al ti imaš obavezu da opomeniš, da kažeš. Kakav je naš odnos prema opomenjanju drugih? Kakav je naš način ukazivanja na te neke stvari? Da li ukazujemo na stvari? Vidite, ova stvar je važna zato što u pitanju te jemu. Temom je potreban, koliko nema čovjek vode, nema abdesta, nema gusula, ne može i vadete svoje da radi. I zato Amar prenosi, slušajte, ovako se temom uzima. Da je to neka banalna stvar bila. Da je nešto što nije toliko važno. Da li bi on insistirao na toliko ponavljato? Pre njoj bi možda jednu od dvojica shaba i taj hadijs se ne bi toliko često nalazio u hadijskih zbirkama. Način na koji mi joj pomenjemo drugo je, je direktno utječen na to da li će taj drugi da primi, da primi poruku. Vrlo važna stvar, draga, Neki dan sam čitao predaj jednog velikana vezeno subhanula. Šta znači odgojiti svoje srce? Kaže ovaj velikan kaj, kada bi primijetio kod svojih učenika jedan šeć, veliki učite, poznati, ali kaže kada bi primijetio kod svojih učenika nešto što se njemu ne sviđa. Nešto što čime nije zadovoljno, nešto što nije dobro. Kaže nikada ne bi ukazio na tu mahanu, ne bi govorio to direktno. Već kaže tada bi pojačao svoj i vadet. Obnovio bi svoju teubu. Više bi se obraćao gospodaru. I pitao je govi, kaže, zašto ka nikada ne ukariš na, na grešku svog učenika, već ti mijenjaš svoje stanje? Kaže, zato što je Allah rekao, Allah u Kur'an Karimu, on neće promijeniti stanje jednog naroda dok ti ne promijeniš sam sebe. Kakva su, to, kakva su to razumijevanja Islama i pozivanja bilo? I vrlo važna stvar je da shvatimo da budemo od onih ljudi koji ne upodaju u zamku i govore sami sebi. Ukoliko ja To ne radi ja, to ne mog drugima da kažem. Draga braću i sestre, čovjek nikada upamste. Nikada nećeš biti savršen. Nikada nećeš doći na nivo da kažeš e sada ja mogu da to pozivam da radim, da upozoravam na stvari za koje znam da treba tako da se radi. Osovne, elementarne stvari. Ne govorimo o velikim šarijatskim, fikskim, akarskim pitanjima, ne to. Nego elementarne osnovne stvari. Kad vidiš nekoga da radi nešto sa so svakim muslima, treba da znam kad otvorno ide u haram, kad otvorno govori neke reči koje nisu u redi i tako dalje. Poslovni iz kruga ljudi s kojima se svaki dan svoji porodica, poslovnih prijatelja na fakultetu i tako dalje. možete da pomisliš nikada nećeš doći na nivo da kažeš ja sam sada bez greša, nema grešake, sada mogu da ti kažem. Već upanjte, proces opominjana i proces prenošenja znanja je paralelan proces procesa popravljanja samoga sebe. Kaže gospodar svih svijeta u Koranu ete morone na sebi il Kaj, zar ćete ljudima da naređujete dobro, a da zaboravljate sami sebe? Problem nastaje kada ljudima govoriš nešto, upozoravaš ono sebe, a nije ti stalo do toga da sebe popravljaš. Upamtite ovaj nas hadis i ova predaja, što smo šest puta se, pet šest ovirivajta predaji. nam ukazuje na to da kada je važna stvar u pitanju, posebno za ljude do kojih ti je stalo, moraš da budeš ustrajen na prenošenju govor i govoru tim ljudima, nemoj tako da radiš. Ili hajde sa mnom ovako, na lijep način, Ali u isto vrijeme, Jedna majka je došla kod jednog učitelja kaže učitelj kaže molim te ja sam išla kod svi kod svi kaže ljudi pokšavala da svom djetetu kaže skreni pažu kaže moje dijete kaže ne normalno voli čokoladu. Aj kaže molim te ti šej efendi reci mu da ne jede čokoladu mislim ne može ne može dijete da suzbija nikako da mu zdravo. Kaže vaš ovaj šej kaže duć za 7 dana kod mene. Ha, hajde dobro. Nakon 7 dana dolazi ta majka sa djetetom šej poslati to dijete kaže sine kaže nemoj jesti čokoladu. Kaže va majke kaže pa drage efendija šejh kaže mu ovo sve prošla da kažeš morala sam asu da dođe vratiti te dvije rečenice kaže šta je kaže, u tom, kaže ne kaže sačak uboda da prestane dedi kaže pa zašto kaže pri sedam dana kad si mi tražila da mu kaže da ne ide čokolada ja sam u svom srcu osjetio da i ja sam taj koji voli to da pojeđi ja sam taj koji je vezan srcem do njele za tu pa sam sebe odgalao kroz ovu sedmicu da vidi mogu li ja to da ostavim pa da drugom kaže da to da to ostavi uspio sam pa sam to rekao Znači, to odgoj velikana se ogleda u tome da uvijek gledaš sebe, a upozoravajući druge, glavno pravilo, draga braćo i sestre, ogleda se u tome da ti želiš dobro toj osobi, a ne da želiš da je povrediš, ne da želiš da ustakneš sebe, ili da uzdigneš sebe a nju da poniziš. Ko tako bude postupao, neće, nije na, na menedžu oslava. I zbog toga, ovo dvije su glavne poruke, načupante, vezano za ovaj hadis. Balans o kojem govorimo između Dunjalka i Jahireta i posvećenosti dunjaloškim poslovima. Vrlo važna stvar. Nemoj, ako, nemoj da pomisliš da ti je bitno u životu da imaš puno dijela, a da ta dijela nemaju duše. Bolje ti je malo da dijela imaš, a da se u tim dijelima trudiš, Allaha biti ti Zašto su velikani govorili kada bi znao da mi je jedna srežda primljena? Ili jedan rekat kada mi je primljen? Ili jedno učenje, učenje sura ili bilo što drugo. Ima više ti predaje. Zašto su to govorili? Zato što onaj kome Allah primi jedno dijelo ko Bog da primit i ostala djela. Jer to je dokaz njegove svijestu i gospodaru u tim delma. Ona je ima puno djela, a takvi će ljudi biti, Kur'an o tome govori, mislili su da rade dobro, ali kada dođu tamo sva će djela biti poništene. I zbog toga prva znači stvar, balans taj. Koliko god djela da imaš, trudi se da tvoja djela imaju duš. Potrudi se, da imaju osjećaj, da svijest ih sana gradiš i utkaš u djela koja, koja radiš. I druga stvar, kod prenošenja znanja kod preno Nikada ne mojda pomisliš da, da ćeš doći na neki nivo kada ćeš ti biti perfektan, bez grešan i onda da upozoravaš. Ne. Tu je paralela proces. Popravljaš sebe, popravljaš druge. Na najljepši mogući način. Sa iskreni nije u tom domom gospodaru da olakša. Govorići o ovom popravljanju sebe i opominjanju, ja bih tio samo zakraj, prije nego što izađemo iz ove Alke Hadisa, samo nekoliko principa iz Kruana koja sam čitajući i razmišljajući tio s da podijelim Bitne su stvari u pitanju, zato što svakodnevno padamo na nekim ispitima, draga braćo i sestre, a zaboravljajući da je Allah u Kuranu rekao Inne Zaj, zaista šeitan želi da između vas razlog posije. I kad vidimo da je među muslimanjima razlog posijan, može se kriviti šeitan i može se kriviti musliman koji nije razumio šta šeitan od njega želi. I zbog toga da šeitan ne bi bio, da, da ne bi ti bio kriv, da prepuštiš samo šeta, njegov ulogu, moraš da imaš znanje. Moraš da razumiješ neke stvari. Vi dobro znate da u našem svakodennom životu postoje pravila, zakon, stvari koje svi prihvatamo. I muslimani, nemuslimani, i vjernik, i nevjernik kao prirodni zakon. Nema razumnog čovjeka koji će doći porcati i reći da smjena dana i noć je prirodni zakon. Allah je to uspostavio, tako. Smjena dana i noći. Svaki godine, svaki svaki dan u isto vrijeme su marala smjena dana i noći. I Allah u Kuranu govori, ni će sunce dostići mjesec, ni noć dostići preteći, preteći dan i tako dalje. Kruženje vode u prirodi, smena godišnjih doba, prirodne pojave, smrti, tako dalje. To su stvari za koje ćemo svi privaciti reč to su Allahovi zakon. Boži za, to je sunnetullah koji Allah uspostaju na zemlji. O tim zakonima Allah u Kuranu govori. Gospodar te stvari se u Kuranu spomni i vjerujemo u to. Međutim, mi muslimani, nažalost upadamo jednu zamku i ne razumijemo da ima mnogo stvari u Kur'anu koji Allah dao kao zakone. A mi u te zakone ne, ne vjerujemo. Odnosno vjerujemo da je to Allah tako rekao, al nismo ubeđeni da će to stvarno tako da bude. Zašto je to tako? Vidite, ovo sad što saznamo o ovije prirodne zakone, to čovjek nekako osjeti svojim ovim, vidi to svojim očima, osjeti čulima, to Prepoznaju to u svojoj okolini, u svom životu. I zbog toga ja stamoći tri principa s vama da podijelimo kroz tri kuranska ajeta, da vidimo koliko smo mi daleko od razumijevanja principa koji Allah u Kur'anu ostavio. Prva stvar, prvi princip, pošto dolazi vrijeme ispita, vrijeme sudiranja, najljepše studentska doba, e, da spomenem samo nešto što je vrlo bitna stvar. Kaže Gospodar svih svjetova, Jer fe illa alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah će mu djuvama. Da uzdigne one koji imaju dvije karakteristike. Koje su to? One koji vjeruju i one koji imaju znanje. One koji vjeruju i koji imaju znanje. Ljudi žude da budu uzdignuti, da budu cijenjeni. Allah rekao Koje će ljudje da uzdignu? I toga kad želiš da budeš uzdignut u ono pozitivno smislu, da budeš cijelni, poštovan, Allah ti dao recept, Allah ti dao zakon, moraš da vjeruješ u taj zakon. Moraš da budeš ubijeđen da je to tako. Nažalost, mi smo postali umet koji necijeni znanje. Halifa Harun ne reši kada je bio na svome dvoru, kada bi kupljao one velike učenjake, kada završili sa nekim ručkom, sa jelom, kaže, on bi ustao lično i podljavao bi na ruke tim i velikanima. A danas kad imate studenta koji se trudi uči, učenika osnovnoj školi koji se trudi uči, koji je vredan, marljiv, lijepo se ponaša, svi kažu on je lud, on je štrebor, on je budala, drugačije od ostalih. Pogledajte u kakvom društvu mi živimo. To ova generacija mora da mijenja. Sistem vrijednosti se iz, iz, iz korijena mora promijeniti. Znanje je nešto što je Allah pohvala, ne samo pohvalio, nego učinio faktorom da uzdigne čovjeka. Znam si te kad imao muslimane koji smakriju da biti znan, imati znanje nešto što je nazadno, nešto što je neš To moramo da mijenjamo, draga braća. U druge strane, kad govorimo o znanju, imamo drugi problem. Ogleda se u tome da naša omladina, nažalost, danas najviše uči i studira radi diplome. Ako to rade oni koji nisu gospodana svjesna. Ako to rade oni koji ne znaju za Allah, koji ne znaju za, za smisa od unjalka. Nemoj da ti koji ga Allah počastio sa spoznaju ovo prolaznosti ovoga svijeta upadneš u tu zamku. Smisao tvojeg učenja, studiranja, truda, rada, posla, svega drugoga nije samo diploma i plata i položaj. Nego smisao svega toga treba da bude, da budeš koristan svojoj porodici, svojoj zajednici, svome umetu. Da radi Allah te stvari radiš. I kada se ta promjena desi u, u razumijevanju nauke i znanja kod, kod omladne koja danas se posveće na tome, tada ćemo moći da kažemo e sad idemo pravim putem da uzdignemo ovaj umet. I nakon toga još Jedna posljednja stvar vezana za znanje, draga braću i sestre, imamo problem što ne možemo da se usmjerimo. Ne znamo da prepoznamo svoje kvalitete. Ne znamo da kažemo dobar sam u ovom, loš sam u ovom. Svako želi i svačin da se bavi. Pokušavate, molim vas, u svome životu, pronaćite ono u čemu ste stvarno dobri. Svakog je Allah s nečiji počastio. Nema ima i sana koji ima zdravlje, ima zdrav razum, da mu gospodar nije neki talent dao. I više je tih talenta. I zamislite čovjeka koji čita život. Hoće da ide jednim putem, pokušava da ide jednim putem i stalno ne ilazi na prepreke na tom putu. Allah mu dao deset drugih puteva koji bez problema do cilja stigao. Pokušavajte da kod sebe, kod ljudi koji su oko vas, prepoznajte te stvari. Upante prvi prvo pravilo i zakon Allah će da uzdigne onih koji vjeruju kojima je znanje dato. Posle novim danima kada izgubite motiv, Za učenje, za studiranje, budite svjesni da je znanje ono što uzdiže čovjeka. Da je znanje ono što čovjeku daje stepene na ovom i na budućem svijetu. Da je znanje ono što čime možeš do Allahovog zadovoljstva da dođeš. Ako je to radi gospodara ako to donesi korist tvome umjetu. Drugo pravilo, druga stvar, draga braća. Ovo je možda najbitnije što je uopće da kažem. Posebno danima, kada se širi fitra u muslimanskom svijetu. Kada su muslimani postali, znate kada ono kaže, čovjek je čovjek ovuk. Subhanallah, neki dan razmišljam kad sam ovako malo pomisli pogleda muslimanski svijet dođe iz da kaže musliman je musliman u ukljuzu. Zamisli tu situaciju. Da musliman koji treba da podupre jedan drugoga, da mu bude snaga na njegovom dunjalskom putu, on bude onaj kojim prijeh je opasnost od drugoga, drugoga muslimana. I zbog toga kaže gospodar u pamci tove ajete. Kaže Allah za šanu ša ja Kaže da je Allah tiju da učini da svi ljudi budu jedan umet, jedna zajednica, da svi ljudi budu isti. Kaže on bi to radio. Kaže ali oni će se do sudnjeg dana razilaziti. I znači Allahu zakoni da su ljudi različiti priroda, da su različiti karaktera, da su različiti doživljaja dunjala ka vjeri i svega drugoga. Allahu zakoni da se ljudi razilaze i da će se do sudnjeg dana razilaziti. I dođeš ti i hoćeš da sve ljude staviš u šablun. Da sve ljude postaviš da budu poputan. I da se samo ti činiš šablun Ovo je stvar koju treba da shvatimo, draga braćo, u svome društvu. Ne, ako je Allah dao da će, rekao da će ljudi biti različiti. Zašto ti nasu izučeni da svi ljudi budu isti? Kaže Gospodar Velhoša, "Erobuke le amenen men firardi kulluhum Allah tio svi ljudi na zemlji vjerovali. E "Fa anta takruhu an-nas hatta yakunu mu'minin", ti ljude prisiljavaš da budu vjernici. Allah je tako učinio. Što da poruka i svega toga. Neka bude drugi zakon, drugi princip koji nas Kur'an uči, draga braćo. Budi svjestan da je Allah u zakon da će se ljudi razilaziti. Al ti kroz to razilazenje trebaš sebe da odgojiš. Odgajaj sebe kroz tu. Ne gledaj drugoga, gledaj sebe. Došao je dvojica ljudi se prepravili. I ovaj jedan u drugog napadni i sve mu najgore reč kaže. Sve mu najgore uvrede mu po, o, o, o, nanesi. Ti si ovakav, ti si onaka. Ne mogu te reči da ponavljam. A dva muslimana, dva vrata. I ovaj suhvanala svjestan je Allah u ovog zakona kojeg je dao. Ti kada se naglavu nasao, ne možeš promijeniti Allahov zakon. A to je da će se ljudi razilaziti, da će drugačije doživljavati, da će drugačiji pristup imati. I kaže njemu ovaj koji je svjestan tog zakona kaže, brate moj, kaže, taj to sve što si rekao. Sve što si to rekao, kaže, to ide na strancu tvojih dobrih i loših djela, Allah će presuditi. A meni ništa neće naštetiti. I da znaš kad pred gospodara stanem, i ti i ja. Najveći moj grih, tebe će biti što te neće zaminjati. A tvoj najmanji greh ćete najviše zabrinuti. Će znači, razumijeva to stvari. Budimo svjesni da se preko jedni sa drugima odgajamo, popređamo svoje odnose. Budimo svjesni da je to što nas objedinjava jeste iman. Allah je rekao da su mu'mini braća. Nismo muslimani braća u Kur'anu, nego mu'mini. Koji ko su mu'mini? Oni koji su spoznali da je iman taj koji objedinjava, objedinjava dva muslimana. I dogodne doživljava svakoga pripadnika kibla i layla hilal svoga brata. To znači da iman još uvijek nije u potpunosti u tvojme srcu usađe. I zadnja stvar, draga braću, s tima koboda, završavamo. Kad spoznaš da je znanje nešto što te uzdiži i da je tu Allah tako rekao, i vjeruješ gospodar da je tako, kad spoznaš da će se ljudi razilaziti i da je Allah rekao u Koranu mi vas vađalna bađa da kum libađe i fitretem etas birun. Kad je Allah rekao u Koranu, mi ćemo jednim s drugima, mi ćemo vas dovoditi u kušu preko drugih ljudi, hoćete li biti strpljivi? Kada spodnaže smisao tih razilaženja svega toga, da sebe odgojiš, da sebe izgradiš, da svoje srce očiš tišno od onoga od i od svega drugoga što te nagovara da budeš bolji i veći od drugih, onda ti dođe Allah te u počasti ispoznanju u životu, draga braćo i sestri. Savjet velikana, savjet učenjaka, oni koji su svjesni gospodara, neka ti glavni cilj u životu bude da se trudiš da si od ljudi koje Allah voli. Neka ti je cilj života tvoga da se trudiš da si od ljudi koje Allah voli. Jer ako Allah bude volio, ti ćeš biti od onih koji su spašeni. Jer neće gospodar svoga miljenika, onoga koga voli u vatru baciti. Zamisli, kad razmišljaš o gospodaru o milosti, svaki dan pet puta pred gospodara minimalno vjernik treba da stani, klanjući namaz. I zamisli sada kad razmišljaš o tome, zar je moguće da onaj koji je čitao svoj život, koga Allah počasti od malih nogu, koga počasti u kasnijim godinama života, ali Allah počasti gospodar tom spoznanju svakog od nas, Zam ko kopet puta dnevno pre gospodara sve. Zar misliš da će gospodarka staniš pred njega na suđje dan tebe da zaboravi? 5 puta dnevno ga se sjetiš. Staniš pred njega, zamoliš ga najljepši, najiskreni. Zar misliš da će ona koja je najplemeniti tebe da zaboravi na budući svijetu? I onda se ti baviš banalijama. I onda se ti baviš porednim stvarima. Onda ulaziš u srca drugih ljudi. Onda razmišljaš što te me dali ovakovolonaku. A zaboravljaš za ti prolazi najveći dobro. A tu je da razmišljaš što dali tebe Allahu. A koliko čovjek, koliko čovjeka gospodar on, shodno tome koliko ti Allaha voliš. Shodno koliko si ti za gospodara spremam da vratiš. Shodno tome koliko gospodar ima mjesta u tvojem srcu, tvojem životu. Još ovaj hadis samo da podijelimo ovim danima rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mesjec poslanika sallallahu alejhi ve sellem. je te predaje, al želim samo da da budemo svesni toga i znamo dobro taj hadis, al kadala zavoli nekoga roba Onzoje Džibrila kaže: "O Džibrilu, ja volim toga, toga čovjeka. Poglasi pa obznani moju ljubav među stanovnicima nebesa." Pa Džibril ode, pobavi pa se stanovnike nebesa, a nakon toga obavijesti stanovnike, stanovnike zemlje i bude prihvaćen prinje na zemlji. Sami si te Musemara koji obavlja namaz, koji se koji tvrdi da voli Allah, da voli poslanika, ali nije prihvaćen među ljudima. Nije nije omiljen među ljudima. Ljudi nisu sigurni od njegovog jezika, od njegove ruke i tako dalje kakav onda taj čovjek ima stav kod gospodara, kakav status ima kod gospodara, razmišljajmo ovim stvarima. Kada ti bude u tvojom životu najveća misija i cilj da, budeš, da te Allah zavoli, onda se dešava promjena u tvojom životu. Onda se više ne baviš sporednim stvarima, a upam da je očetano i zamki da nagovori vjernika da se bavi sporednim stvarima. I to se nama danas dešava. Prolazi na veliko dobro, dok se zanimamo sporednim stvarima, dok jednim s drugima raspravljamo, dok razgovaram da li ovo jeste ili ovo nije, A nikako da, da sami sebe kažemo ovako moram, ovo moram da radim. I zbog toga, draga braćo mm. i sestre, ja bih vas zamolio još jednom samo da kratko ponovim. Preko znanja Allah, Želšano, uzdiže, razmišljajte po stepenu svoga znanja i stepenu svoga učinja. Mm. Druga stvar, razilaženje među ljudima će da uvijek bude uvijek, među muslimanima također. Ali budi svjestan da se preko toga ti trebaš odgojiti. Zadnja stvar, neka ti životni cilj bude da te Allah zavoli. Kad ti to bude tvoj cilj, tvoj razmiš, ono što tebe zanima. Sve ostalo u tome životu će se lepo posložiti. Al ne da ti životni cilj bude da ubeđuješ drugi da si samo ti u pravu, ili se samo ti na istini, ili se ti bolje u drugi i tako dalje. Šta ćeš kad dođeš pred gospodara? To je nešto što bi tiho da razmišljate o tome u ovim danima kojima se postrano treba sećati milostposlanika sallallahu alajhi wasallam prema nama. Evo pri nego što prvo učimo da ovo samo jedno malo obaveštenje da napomena e, za naše sestre sutra pobog da Imam jedno predavanje samo znači za ženski džemat, za za žene i djevojke e, petak kako bude 10. januar predavače Azra Polenović za Ajace namaza Omladinski centar u Gračanici tema je ljubav i brak pa eto burum sestre neka odu neka se neka suo koristi Prošimo da. Auzubillahin min šejtanir recim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi Gospodar, naš počastena semonasionisti. Gospoda našu prosta nas, nas, nas kazatiti. Gospodar naš za dovoljstvo svojim. Gospodar naš počastena, za budemo doni koji nisu oholim. Gospodar naš počastena, za budemo doni koji su skromni. Gospodar naš počastena, za budemo doni koji istinski slijedi poslanike sallallahu alajhi wasallam. Gospodar naš počastena, za budemo uzor za oni koji su tebi svesni. Gospodar naš počastena, za budemo oni kojima radost dočimo nimo i borcem. Gospodar naš, oni koji neki imaju ispite dunjaalska i drejska, ti gospodar olakšaj da ispite te polože. Gospodar naš, onaj koji neku teškoć ili nekoj bolesti lepom dug, gospodar ti olakšaj da taj dug tu bolez zatoriš. Gospodar naš, onaj koji ima neki problem na zmjalku, na hiradu, gospodar tim ulakša da taj problem riješi. Gospodar naš, oni koji nisu oženi, tim pomoć da se oženi. Gospodar naš, oni koji nisu udavi, tim pomoć da se udaju. Gospodar naš, oni koji nisu svjesni tebe, gospodar, ti ho puti na put svjesni o tebi. Gospodar naš, počasti nas za dovoljstvo svojim, gospodar naš. Počasti nas da svojom zaštitnom gospodar, nas zaštiti u met Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pomozi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospoda našu baci ljubav samo losbaćemu muslimanu umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospoda našo jača imamo u našim srcima. Ojačaj ljubav prema tebi u našim srcima. Veća ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi Gospoda naš počasti nas istinskom spoznajom tebe i toga miljenika. Počasti nas spoznaju našoj prolazosti i tvoje večnosti, gospodar naš. Gospoda naš neka nas kroz naš život. Gospoda naš nas da se zajedno svakog pijemo u tvojim, gospodar naš. Subhan ne robik rabi Allahu zekemesfuna salam mursalin walhamdulillahirabbil alamin al-fatih joni trek